Inkezta baten arabera, negua urteko sasoin hotzena litaike. Inkezta zientifiko baten arabera, estatu batuetan egina izan dena gainera. Negua litaike urteko sasoin hotzena. Lutura zuzena liteike ere uh, temperatura hot eta urteko garaiaren jaren artean. Eh? Uri dena uh, um, iserio sa da zinez. Negoa xasoin hotzena beraz eta beti ikerketa honen. Arabera, ondotik hotzena udazkena, uh, gero uda berria eta beraz beruena uda gelditzen da. Agri garria, eh, ikertu ta honen emaitzak beharrik zientifikoak ord direla gure gunnerokoaren hobetzeko eta kezkak elikatzeko eta beharrik sasoinak ere ord direla printsa elikatzeko ez baiinekin ere zer aipatu, eta hor bederen hottzarekin euliarekin ondoko eguneetako kagoinarekin foa. Zeposaami esker sasoinak. Otza, aparte beraz iruritzen zait urtero ho ber gauza erripikatzen dutla behinan bon hor uste dutala ere konparaketa egiteko eta parekotason ekonomiko eta soziala egiteko interesgarria dela. zaila parekotasun bat egite egitea. Mundoko zorzi pertsona aberatenek beraz imaginatu zortzi pertsona 1ru 2016 milioi pertsona txiroenek bezain bat dute. Txiroenak edo pobreenak, gana eh, idu, kaso hemen pobreareten ugolarik eh, diruko pulu azarigida. Ez pobrezia, kultural, emozional edo eta inteligenziaz argi izan dadin. Sortzi dira beraz, Jeff Bezo, Amantzio Ortega, Warren Buffett, Carlos Slim, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Ellison eta Michael Bloomberg dira munduko pertsonarik abera txenak mundua bitan zatituz, erdia sortzi oietzat da. Eta beste erdia, irumila sehidun milioien zat. Pentsa ze logikoa den, eh? bizkotx bat beti bergoz erten dute menere, behinan berra dibide hartuko dugu, bizkotx bat bizatitan mozten dugu. Bona doxe, bizkotx bizikian dia da. Erdia sortziren artean jaten dute, guzoan, eh? eta sei estatu batua dira hor, Mexikar bat eta Espanjar bat. Eta beste erdia, beste uh, nortasun edo, bai, nazionalitate desberdinetako, irumila, seireun milioi pertsonen artean jaten dute parte kasazie alduzien bezala. Oxfamek argitaratu duen datua da, uri atzo, eh, davoseko mundu foroaren bezperan, eta urtero bergauza agertzen da. Aberatxenen eta pobreenen arteko dezberdin tasuna, berriz ere haunditu da aurten. Joen aurten ere bergauza garañan, hain ere, baina tarte horiek edo alde hori groseta haundiagoa da. Oxfam justizia eza eta pobreziaren aurkalan egiten duen gobernuzkanpoko erakundea da. Oxfamek uste du lan jiroza dela, egoera hori handitzen baita eta sustu ten presarien arteko adostasunak badirelako ere gibilean. Gobernuen laguntzarekin, zer gairuzurak lagunduz, adibidez, edo bebestuz, bada zeitz joiten ez dena ez munduntana. Itze ino hartu zizte zortzi gizon na aberattzen artean mark zuk da Zuckerberg hor zela. berari esker lagun gehiako baditu zu zue zuen bizean eta bai Facebooken nagusi gazte eta kulda, cool Mark mark bakizzue. Informazio bat ikusi baitut azken egun houetan joen astian ere mezu bat hainitzazek partekatzen zutena hoien Facebook orrialdean. Kopiatu eta itssaasi zure muruan mezu hau zure bizi pribatua babestua iza an nahi Zinez, disciplina bat da salesuuzaetan kirol bat. Olako mezuen hedatzea urte urte guzi zila betero badira, olako mudak agertzen dira kasu. Facebook pagatuz izango da laster, Bainan kopiatzen baduzu mezu hau ez eddotakkie, haai eta elementu pertsonalen baesteko legetia aldatuko da Facebooken Zure bizi pribatua, babestua zaitea nahi baduzu kopiatu eta itasi zure muggoan mezu hau eta martan da. Bai, denek baiten dute. Bo, ados, ez denek, ez zuek entzuleak, badaki targiak sistela eta esperientzia ondikoa gainela, labur bildoko du tximpleki, ez du ezertarako balio. Zuen elementu privatuak Facebookek, erabiltzen alditu nahi bezala izena eman duzularik Facebooken klik egin baitu zue onartuz barne araudia eta beraz onartu duzue Facebook, xare sozialari eta beste batzuai ere bere lagunei zuen datuen erabilpena eta hori urririk gainera atrokul eta zuen baimena galde gingabe badira manerak eh, elementu bakar batzu ezabatzeko Facebooken memoriatik zuen interneten erosketak adibidez sare eh, sozialaren bitartez egin baditu zue bainan, jakina Facebooketik ateratziada. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Ha, ha, ha, ha. Eta hitz eta putzen goiz berri gino, stiraleno txegi hemen duzue, astero laguntzaile batzuek kantuak sohtzen dituzte Euskal Heratienzat espresuki, gaur uh, maialen arzalusi itza baltsean kantuaren zat. Horbeste deus ez denez egunkarietan Nikaipatu nahi nuke itzne urtuetan Mundua aspergarri dagoen honetan Zeongi sartu gara hauteskundetan Zenbate gien zuten dende batetan Dantzan hasi da lugaren maizterra Lehen eskoina zuen eta horain ezkerra, baltsean aritzeko bikote ederra. Ta jendea, eartilo gandorra okerra, lola eskopetaren parean eperra. Berdin, berdin, zait, baltze do munte buk, Lixoilik izan nintzen beldur, Ta bitik ez da aterako segur. e aurre kanpaina izaten den labur, Gora garata nahiak gura ia onagur. Maialen Arsaluşen kantua hemen Miresker suri Balchean kantua ez zuten genuen itseta putze Eman kisunean iteta eta be, telebistaren tenorea pixka bat, batzutan aipatu behar baita laire eta, ah, bain, nuen aipatu, uste zerbait, hain zidut lehen aipatzen maikin nituen bizi pribatu eta informazio pertsonalak eta baxa, uh, beste artikulu bateri dakurri dut egun hain nintzena laire balioziela parte katzia ez dakit zeinetan egia den bainan badiru dibai Japoniako ikerketa bat diuntan eta zuen uh, selfietan edo zuen argazki kietan sare uh, sozialetan maiten dituztenak, edo edunun, azkenean uh, interneten agertzen direnak, ez egin gehiago pizenlob uh, keinua bak zuen bi eriak erakutsiz argazki makinari zuen eriak iru metro Baino uh, gutiago tan balin badira zuen argazki makinatik edo zuen telefonotik uh, akar batek berezkuratzen alitu zuen uh, atzen uh, marka horiek Ara, eta bai i duriz uh, da hori begeskuratzen di horiek begeskuratzen hal eta zuen biometria informazio gutiak ere begeskuratzen al dira berbidetik balitaike behintzat, badira hifon batzua dibidez, zuen herriarekin uh, idekitzen aldirenak, oden berbaolakoak edo uh, biometria datuak uh, orain uh, uste dut, uh, dira zapasaporte egiterakoan beharrezkoak direla, edo uh, edo eta ere nortasun agiria, beraz, ara, informazio tiki bat uh, zuen herri uh, egin herriak uh, beste alderat, uh, gainera Irlandan edo beste uh, egan nahi bat baitu uh, bon, ez dut Hora, informazioaren za, telebista horrein. Itzemamezala. Horden telebistan, zer uh, uh, uh, berri, horden lenik, informazioen tezgarriak, uh, be, uh, bai, ur handitan saioan. Ur handitan, badira, sakila duten neskak eta bul baduten mutilak. Txikien urratx handiak, hau da beraz, adintikikoen uh, transeksualitatea semankizun bat izango dela euskal telebistan xaji. Ur handitan, uh, saioaren bigarren atalean, transeksualitatea izango da izango izpide. Izaera seksuala betidanik genitalekin lotu izama da ere, pertsona batzuen egin realitatea. Estela olakoa gertu nahi dute gaurko saio hortan, hor adibidez Mikele izeneko nerabe transeksualaren eguneroko tasuna, bere familiak eta lagunek gaia nola bizi duten erakusteaz gain, hormona tratamenduak nola funtzionatzen duten eta nola bizitzen duten Mikelek agertuko da edo bestenaz ere iker izeneko iru Horteko haurtrensak transexual baten familiaren lekukotasuna, ere e, bri, bi protagonistauen kontakizunaz gain e, transexualitatea modu traumatikoagoan, bizi izan duten, belaunaldi, elduagoen e, lekukotasunak ere emango dituzte gaurko saioan. Baina emakume berdina naiz, zakila edo alua izanik berdinda. Badira neskak itilinakin eta badira mutilak pototarekin. Xavier Madariaga, urran ditan. Zaten zizkiaten, posori marikita, manikor. Identitate sexuala eta kanpo genitalen itxura bat estatozenean. Gaur, duze beraz, saioa, eta hori, ETB baten euskal telebistan, amarak eta hogeietan. Eta berdin, haien webgunetik zuzenean segitzen alduziena. Eta webgunean ere kanaldudarena, uh, kanaldude zuzenean saioaren osteguneko gaia zoin izango da. Eman zure erantzuna. Ara zer emezu edatzen duen bere esare sozialetan kanaldu dekateak. Ostegunero, zuzeneko saio bat proposatzen baitu, kanpoko elkarte batekin, edo eragile batzukin. Eta ostegunontan, soilin izango den asmatzerat gomita luzatzen du kanaldudek. Hordean horien, Twitter konduan adibidez atsemanen duzu, bideo labur bat bada, uh, Charlie Chaplin agertzen da. Bon, nik dut. Ez dut bate atman zergi zaiten aldeengaa, berdintziak atxeman duzik kanalaldduudeen Twitter adibidez atemango duzu, jakin joen hasteko uh, zuzeneko saioere begizik ikusten aldu haien webgunean etxaldean esku aldatzea aiipatu zuten Txiberuan. Eta telebista emankizunekin bukazeko Frant zek katean uh, beraz Frantziako telebista, publikoan, bosgarin katean, abokataz dokumental intezgarri, eta pf, triste bat ere errangu nuke. Ez nahi zari arropa ederrak dituzen abokatuetaz, hau eh? uh, zitegietan dide noietaz. Ez fruituaz, ari naiz, eta ari da eman kizun edo dokumentala hau. Berdin kusioz, zekan potik eta barnea berdeskaduen hori geroz eta gehiago modan den da Potazioam, mineralak, vitaminak dituen fruitua, ona da, simple, entxeradan gehitzeko, sukaldatzeko. Eta azken orte utan Feomeo bezala agertzen den fruitua. bai Eztu nik egiten eh? Frantzek katteak dio ni pertsonalki inintzeno hartu. Europan kilo bat abokata pertsonaka kontsumitzen dira. orrain arte kasu egiten nuen ez Israeleko okatua ezartze supermerkatuan nintzeek bai supermerkatura banoa batzutan ere. Baan Peru, Chile eta Mexikon re berde bezala agertzen den fruitua hau bertan gerla Sohtu du, sohtzen du, laborari, dueko izle eta kartelen artean. Horrez gain, ekologiko kisharraski ondia eragiten du abokataren ustiatzeak, hoianen txuntxitzea, zelaiak uh, sohtzeko, eta uraren erabilpen handia edo alimareko egiten alda, iru abokataren zat litro ur behar baitira iduriz. Agi Siniste zine ere, hirua bokaten zat, mila litro ur. Ondorioa, beraz, bertako biztanleak ere ez tutelagiago hurik edateko, guk abokatuak gozoan jaten ditu gularik. Gune batzuetan, coca duen ber maneran, ber uh, desmasiak ere ginditu. Industriak diren lekuetan, biztanleentzat, merkeago da Coca-Cola edatea hura baino. Bo. Fransen katean beraz, replayan edo berriz ikusten kusten aldo sue, streamingan beraz, l'avokat, un fruit ki fe sa loi, deitzenden dokumental, interesgarria diludien ez, ez, ez horrengik. Yes, Ezti taputz, uh, ha, it, ez taburrein joan. Musika pixka bat, e, eta ondotik horreitarazten notziet, berrien tenorea izango dela, Bernadet Argenekin, boz minutaren buruan. baten lehenotak, zautzen duzu. Mikel Aboaren kantua. Hemen, mobidik, artistak bilboa rak, aterazuen eh, kantua, noiz, ez dut gogoan gehiago, zutaino espaldi, hemen beraz bere bertsoa. Martxabaten lehenotak, mobilik. Euskia akurtzen du, Akadaya uste ni barrera Bezoak eta eskuak Gorririk ikus dezagun egia, Zerira Horeno Ez gara guazetuko Bat inon loturik Behin Ez gara libre Izango Bakoitzak urratu Kaldunada Mobyrik olako izenarekin ere eta bakarlaria eneko bursako algortara eta hemen bere bertsio maiten zuen martxabaten lehen notak Mikel Laboren kantuorena lasta egtzeta put emankizunean gurekin izango da Urgostiaga Euskal Konfederaziak Konfederazioak bere ausia irabazi du uh, bereren parte bat, Frants Televizion uh, katearen edo taldearen aurka bi.000 an salaketa uh, bat pausatu zuen bere aurka Euskararen presentzia bizikit Kipiagatik, komparatuz kor txikarrari edo bretoiari adibidez, bi oren zitu Euskarak urtean eh, laro geita mar zituen kor txikarrak bilduko ditugu hortaz, laster gure gomitarekin urgurostiagarekin. Bostak eta Euskal mementuz, berriak zurekin, Bernadet Argaina. GOR Neor rezuzteko karikan ohza handiarekin hot bigarren maileko baliabidea ezaagidu leian prefeturak hamagoei izannen dira baiunako logan aterbe gehiago irekitzea da xeea, kurutze gorriko laguntzaile hartuko dute beren gain presunauen gerara Niagittzeen kasuan aterbea hilbagieko saldi zenuan eta etxerik gabeko bakotsxari autobustiket bate emanen dute Baion gaueko afarian jateko eta gero berriz gibeleratekarriko dituzte bidaso aldean irungo zerbitzu sozialak dira presuna behartu eta sarduratuko eta beharrez hiriak ezarriko ditu presunaurik hoteletan jana eta loa eskainiko daie ego lapordin eskaz dira holako zerbitzuan zerbitzuak endaian txoko elkarteak baizik ez du egunez gozariak eskainiko kaintena. Eskualegiko elkargo bakararen presiden gorako hautagai bat baino gehiago izaiten alitaizke. Biltza soa izanen da den hastelei indian baiunan, Jean Rene Txegarai baiunako hau zapesak jakinarazia du hautagai dela, bainan Bernard Lugaro gotanei jabarneko hau zapesak jakinarazidu hautagai bakar bat balimada edo bere ideietakoak ez diren beste hautagaiak balimadira, bera ere presentatzen alitaikela. Deputatu bozetarat aurkestendela jakinarazidu maider ahostegi miahitzeko haute txii eta departamentuko kontxe hilariak, François Filloni bere sustengu osoa erakutsi idako eta bere kampaina bere hildoan kokatuko du, seigarren boska ere muko deputatua mementuan Silvian Halo sozialista da. Utsimandoka Utsumandokan, ashtekhuntan, charles zhvide garen jinen zaike mehe hitzaekin. Mehe hitzokel baditola ekanai anitzu. Gorkutzeez behaz, gerrimea bat. Dieno bada beste lehratetea bat, erreten maita meehatu, enetako erren du zorroztu. Jean-Zo Ferrauen kapitalismoan historioa dela eta egin bestiak beste soldata, unibertsala haipagei. Bakoitzari maiten diogu bozte hune oro hilabetero, baina azken finean admititzen da Ez dela lan salariatua izanen denentzat. Enaute etxamendin kantagintza dela eta gudarien egun, solasak egin ikidan hastian egun hain segida. Hoinuk Madri lehenbidean espanol anitz meskontentzela Frankoen goberniek zeramaten jokoekin eta han ere intzulik publikoa eta matalos. Yitzumandoka yuskal iratietan haste hartez zazpitan, araheda hastizkenez lauetan. Yitzumandoko? Arri. Adi musika nankizuna, aspehaz gauetan bederatzietan, bizekimaita isi edo. Larun bat gauetan amiketan, kususpia hori. Eta ere, asefi nato. No. gauetan zaspietan. Oh, monja! Eta bai. Asi zerbait zentzen, zentzen, Adi. Aztetzken untan sortiak amargutitan aekaren sozketaren bigaren partea eginen dugu eta ondutik izkuntz eskubideen behatukiko aizpea abrisketa gurekin izanen da autobideko bide seinale ele bakaren gaia aipatuko dugu.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 Genchan, zer dira nagusiak tenore untan berriapuntu eusekin abiatzeko indarkeria machista sailean titulu hau epaileak agindu du Blanka Ester Markezen hilzailea preson degiratzeko ibaiaren ur emariagatik ezin izan diote ekin gaur hultzamara botatako emaztearen gorpua bilatzeko lanari, isekatzen zuten beraz Blanka Ester Markezen Nafarroako Gobernuko uh, gizarte zerbitzuotako si langilea zen hildakoa, Eta bere lankideek bilkura egin dute Gurditan, Naharroako Gobernuak bategindu deialiarekin, saspiontan burlatan izango da alkartaratze hilketa salatzeko, burlatako em, udalak deituta hemen sala atzo agertu sen informazioa, e, e, uretarat bota zuela, baieztatu, bai baiestatu zuen hemen eta beraz hori gaietan ere e, be argian gaya lantzen dute baina berriantxe eta Bigarren gaya aldiz harik eta militarrak egin ditu Espainiako armadak altsasun. Guaixe, Sakanako atariaren arabera, Espainiako gobernuko ordezkaritzak azaldu du, ariketok dagokion unitatearen instrukzio programaren baruan daudela. Gaur goizan ikusi dute altsasuko erritar Espainiako Espainako militar talde bat, bat lagun Sakanako autobidean ziren eh, Espainiako gobernuak Nafarranden ordezkaritzak baiestatu egindu, ariketa militarrak egiten ari direla, bertan. Eh, Ireilaren ama Abostean izan ziren azken aldikotze Espainiako Militarrak sakanan, hariketak egiten, Dula-Bila-Bete berriz lehitzan, Lahaunen eta Lekunberin ikusi zituztenan. Berrian bestalde argian titulu nagusiden gai hau Euskal Presuen gaian majaren asen alabaren erasotzailea preson degiratu dute. Majaren as, donostiara gerturatzeko eskatu du eneko goiak hau erkorekak erko reka ez dagokiola kiola jaur ezer egiterik emendik kampo gertatu delako donostian erkarretzea egin dute. Argian ere titulu bertsua Sara Majaren presoa donostiarat urbiltzeko eskatu du eneko goia hauza Igandean aitak labankadaz erasotako bi urteko aujaren amada xara majaren erenas politikoa. Donostiarat urbiltzeko eskatu duela jakinarazidu beraz hauza pesak eneko goiak e, ea jotakoa dena. Udalaren gobernu bileraaren ondotik. Aura donostian erroldatua dela gogorazidu uneon pikasenteko presondegian da Majarenas as Balentzian. argian, beraz hemen setasun gehiago askapena hutxean politikoa balitz bezala kontemplatzen da erri untan euskal literatura sailean lagdaskas asikariaren egilearekin elkahizketa Bimila tamasean, zer esana eman du lardazka argitalpenak liburu formatuan publikatutako aldizka eri autoeditatua nor kidatzi duen ezta ezaguna barbalotek izenpetu du, koldo izagirren itzaure eta guzti setasunak hemen argian eta etxegabetzeak sailean patxi zubia urren kasua argazkitan agertzen da larogeita lau urteko donostiaga eta donostiagaren etxegabetze ETA GELDI ARASI DUTE MOMENTUZ. Bere ETA GABETZaren aurkako ekitaldi batean agertzen da, laro lau urteko gizon uh, zartua, erraiten aldugu, donostiako epaile batek, hainzat hartu du Gipuzkoako kaleratzeak stop-plataformak abokatuen azken orduko eskaria eta maiatzerat gibilatu du urtahilaren emezortzian egitekoa zen batxi zubia horren etxe GABETZEA edo etxe kamporak ETA KAMPORAKETA. Argian, setasunak. Eta kazeta puntu eusen laster gure gomitarekin aipatuko dugun gaia, Franz Televizionen kontrako hausia irabazido Euskal Konfederazioak, estatu kontxeiloak arrazoine mandako Euskal Konfederazioari, azken honek 2008an jarri zuen txalak eta Franz Televizionen kontra, euskararen presentzia eskasa zela eta xeetaxunak laster gure gomitarekin ur gorostiaga. Treinbideetako langileak greba gelditu dute aldiz, miarritzen endaian eta donibane loitzunen aipatoginuen ere hemen gure gomita batekin. Asteleeneko greba behin behinean usten duela dut treinbideetako uh, langilean CGT sindikatuak. Gazeta.hu zen hemen aipagai. Eta media basken, edo sozialisten primarioak dioko ezta horreindik egina. Ara ze titulu emaiten duen, hemen analizia, media bazken. Eta interneteko arriskoen aurka borrokatu edo babestubek erran, bihar itzordu bat emanada negrez auzoan, hemen media bazken, xe Eta suduestekin bukatzeko prentseitzuli hau. Suduesten irudiak eta bideoak pirineoetako elur mendiak agertzen ditu. Suduesteko horialdeak. Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak arkeztua hotshot irratzaioa. Aztelenetan hotshot, narogei garran amarkadako musikekin. Aste guri irratiaren ogei eta kanpainako saio berezia. Kaizo eta ongietorriak zuria betsez irratzaioa. Astezkenetan zuria beltzez musika beltzaumentzen duen irratzaioa. Ostegunetan bidasoatak, punk emankizuna. Tartua. Ja, ja, ja. Eta ostiraletako metal garrasia, metal levantzuna. Eta ni brutal. Euskal irratiak musika irratiak. Laxtargure gomita urgorostiaga izango da euskal Konfederazioaren izenean erran bezalaben aleni bat. Beti verdin, kantuarekin arekin, bat sound, sound system. system. Baten donde estal puto dinero hijos de puta! Banqueros, politikos, empresarios, sois la puta lacra d'esta de sociedad! Ha! Ah, hay guerra! Sua! Sua! Battere l'unica mega bill, oh, hey. battere l'unica mega oh bill, yeah, battere oh l'unica mega bill, oh, battere l'unica mega bill, yeah, battere l'unica mega bill, oh, battere l'unica mega bill, battere l'unica mega bill, oh, battere l'unica mega bill, oh, batti verdi, batti, batti verdi, batti verdi, batti Nora ese galduz kontrola, puta semia que oreja ve cora beso a queuchi a isora lora bideri galuga ve hoy no necesito que sonar el habedire nul de si quienas pillo coa que vas te co lora sin divisina y que ustedes naquito a banitu ve la charraco su Paketik lorcení kan esinda, yeah. la purragna igenituske ilda. Ba <tipa> tener uniga mega mil, oh, ba tener uniga mega mil. Ba tener uniga mega mil, oh, ba tener uniga mega mil. Ba tener uniga ba tener uniga mega mil. Ba tener uniga mega mil, ba tener uniga mega mega mil, oh, sigue quién te pide una y otra vez que pagues ese plan quien se juega todo nada pero no con su mitad quien pide quien va a ser el que sigue quien no come, se code y es pobre ya si sigue quién es al que le recortan quien no tiene libertad él se como un tonto cuando le toca pagar como nos engañaron con palabras de sepiense nos dominaron con sus drogas referentes nos controlaron con sus perros que nos pinsen y ahora nos queda despertar ¡Sua! va a tener un iga de oh, va a tener un mega como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 Batzan sistem taldean zuten genu, genuen beti berdin kantuarekin, seak laurden gutxi susen dira hitzetaputzen Putzen gore gomitaren tenorea. Itzeta Putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Euskal Konfederazioak, Frantz Televizion taldearen kontroa errekurtsoa edo kontra errekurtsua irabazi du. Or berriz astapenera jo honen historiaren astapenerat bi.000 amahiruko mailatzeren hogeita batean Euskal Konfederazioak, Frantz Televizon taldearen kontrako xalaketa ezagi hori Parisko administrazio zitegian eskubide Berlin ber erdintasuna, lortuko dut austeagatik gatik, telebista publikoan euskalari eman tarte tipiagoa gatik ordoan, xe tasunguziak bilduko ditugu guregomitarekin Euskal Konfederazioko ur gorostiaga arra txalde honen. Arra txalde honen. Ojoitara zizbihitzez euskal eragileak biltzen ditule Euskal Konfederazioak haika, euskali jatiak ere barneika, xe dutaxe aska. Ordoan, uh, hastapen erat joanen gira behiz uh, zein izan zen xalako, xalaketa honen motibo Or, bimilata amairu urtean. Beraz, urteaktan, ukan ginuen, uh, intzineko urteetako zezak uh, txostena, beraz, uh, frantziak uh, telebistari buruz. Eta hor, agertzen zen, alako desaurika ikaragahi bat, ikusten zen, urte osoan, Euskarak, beraz, bi oren zituela horotarat, kondatuz, egun guzi egiten diren minutagiek, bi oren zituela orotarat, uh, kontatuz, Eta beste hizkuntza batzuk, adibidez, kortxikajak edo britoinak, be, laro gaita amak, zituztela. Egan nahi baita, e, Franz Televizionek beste, estatuko beste errietan, emankizunak egiten dituela edo egiten zituela egin hizkuntzan aldiz, be, Euskaraz, biziki guti, e, minuta bat egunean, e, eta ara. Beraz, hortik abiatu zen, konstatazio oktatik, Eta beraz, be, Lorenz arduan abokatuarekin be, gai hartu ginuen, begiratu ginuen kai e-de-sarge uh, kargu kaiera Franz Televizionena eta horrikusi ginuen, hizkuntzak tokiko hizkuntzak uh, promozionatu behar dituztela eta be, egunean minuta bat egitea hori ez dela izkuntza bat promozionatzea Hor uh -huh. uh, den konkretuki gana idu uh, aipatzen duzu adibidak maiten duzu elarrogeita masei oren adibidez uh, kortxikaren zate bi oren Euskararen zate uh, Televizion uh, talde haipatzen du guluarik, hor bon, Franz Troada dena den hor uh, baita bakarrik Euskara adibidez zentzuten uh, biziki guti emaiten du beste ikonparatuz alta hain uh, nitz ere maiten aldu uh, Egunero baita Euskara Frantztroa nadibidezaz? Bai, mena egun guziz, minuta bat egiten dute, beraz, badute albistegia egia, 6 minuta irauten duna, eh? Frantztroa Euskal Herri, eta hortan minuta bat baizik ezta Euskaraz. Mm. Beraz, tokian hain, azken urteetan berezikik alde dute ahal gehiago eta gehiago ekoiztea, eta Euskaraz ere, bainan Parisetik beti ez dute. Alta, ikusten dugu kochtxikan, beraz, laro gehiatama direla, retoiera ere iruro gehiatama bost, alsaziera laro gehiatama biorren, ejanaidu, eta ba, baita ere Le Provençal, Oksitania, Katalanak, eta behi ba, baitu ustein bat eta guk minutak mm -hmm. besterik ez. Eta beraz, ara, Frantziaren egalitatea beti aplikatu bai daukute gure kontra, be bengoz, era dugu, egalitate hori eieri itzultzea, eta, beraz, estatuari oroitaraztea, be, gu girela, Euskaldunak ez girela besteak behin ugutio, Eta beraz erabaki ginen auzitegi hortan Pariseko auzitegi administratiboan salaketa e sartzen. Hoge du erabaki konkretu bat edo egiazko erabaki bat dela euskararentzat hainbat minutu emaitea egunean eta kortxikarentzat orenak emaitea nola tarte hori bada orduan adibidez. Meraz, hauzi tegiak erreiten duena, justuki, da antolaketa arazo bat dela, zerbitzu publiko bat eskaintzen duela Franz Televizionek, eta erabakia hartu balin badute Euskara gutiago maiteko, eien antolaketa erabaki bat dela eh uh, se asken finan uh, France Televisioneko abokatuak erriten zuen bo, lehenik auzitegi administratiboa eztela competentea uh, gai hori uh, lantzeko eta beraz saiatu uh, dira uh, ies egiten gai horratik eh uh, jenez uh, auzitegi administratiboa ezela competentea bainak eh uh, estatuko kontseiluak beraz uh, frantsiako egitura gorenak jarendu bai auzitegi administratiboa competentea da gai hori iteko eta uh, France Televisionek esplikatu beharko duela justuki sendako batzuheri ematen duen laro behitamabostoren urtean, eta beste batzuheri uh, bi oren. Gerostik, hori uh, zen, 2000 eta mairoen ezagirik salaketa, Geroztik bai pixka aldatu dela, Euskararen kasuan ez da geho bi uren urtean, baizik eta amak bat oren urtean, bainan uh, mementu behar ikusten dugu kohtsikara jaren kasuan, beraz, uh, 2000 abosteko txostena da azkena, begiratzen badugu, dugu, kohtsikara entzatina dute, aztela deitzen den uh, Uh, telebista kate bat, eta hor mila bosteun oren kondatzen dintuzte korsikajaz. Beraz, uh, bada... Zoriona ba, korsika. Bai, zoriona korsika, ez dakitzein duten eiek uh, eskubidekei bai. egin izkuntzen zunarazteko. Uh, ara, beraz, gure kasuan, uh, bala, ikusten da sekulako diferentzia bat dela, eta beraz, guk diskriminazioa deitzen duguna, eta beraz, uh, Estatu kontseiloak Agindu dio orain Pariseko hauziteki administratiboari, gaia uh, aztertu dezan, eta be justuki azalpenak eman ditzan, uh, zendako ala, ala gertatzen den. Hori da, uh, historiko tipi bat egiteko, 2000 uh, eta mairuko maiatzen Euskal Konferazioak Franz Televizontalderen kontrasalak eta ezagri zuen, haipatu ah, bezala Euskalaren uh, presentzia tipi-tipi agatik, ondutik parizko administratio uzitegiak beraz uh, bere eskaera atzera bota zuen, erran ez eskualdeetako kulturaren promozioa etzela botere publikoen ardurakoa, 2000 eta ma bostean ere berdin, eh, Euskal Konferazioak deik egin zuen, eta uh, erre kurtsuaren ondorioa, beraz, hor agertzen da, Euskal Konferazioak eginduen errekurtsoa hori, eh, untsalabur biltzen badut, abenduan, eh, 2008-ean, hor, eh, bestu aspaldi beraz, eh, hor publikoaren, iritziaren eh, kontraion da, Estatu Kontxiloak, erabakia desegindu, hor doan, zoindira eh, ondorioak, zoindira segida, hor, beste hausibat, azkenean hausia izanen da, hori da? Hori da, horreia arte Franz Televizionek beraz ukatu du, edo 6. bideak atxeman ditu hauzie egin ez din, eta bainan Estatu Kontxailuak egiten duena da hauzie egin behar dela, eta ejanduzun zela, beraz, uh, gobernuaren ordezkari tza duen egitura horrek ere, uh, entxatu ziren hortik eskapatzena. Mm. Aldiz, uh, arkita garbi uh, Franz Televizionen ardura da, beraz, uh, Tokiko izkuntzetan eginiko programen ekoizpena eta zabalpena. Beraz, ardura publikoa du hori buruz, eta hori erantzun behar dio, bestenaz ez du, ez du bere lana betetzen. Eta hor, argi-garri dena da, hain entzuten dugu, ba, ez dakitze auta gai, edo ez dakitze gaien inguruan ezak neurriak hartzen dituela te, telebista ezberdinen kontra, kasu hortan diskriminazioa argita garbia da egitura horrek ez du inolako neugirik hartu beraz gobetatzekoa da ez ezote ditugun ere kondua galdeginen ezasarri espeitu ez deuseginoren arte Gero bada ere, garapena badu, eh, gaionek, ze Franz Televizion da, azken finean, hizkuntzen uh, ardura duena, eta Franz Televizionek segindu, eman du Franz 3aren gain. Mm -hmm. Baina, kar gukaiera begiratzen badugu, be Franz 2, Franz 3, Franz 4, Franz 0, uh, guzioiek, izan beharko lukete, tarte bat, uh, euskararendako mm -hmm. uh, jakinez gure inposekin pagatzen dugun uh, telebista dela. Eta um, orduan duan, ondutik, zer pasako da? Horrein, hauzia eginen da, e, nola pasako da horxegi da? Be hauzia eginen da behiz Parixen, eta pentsatzen dut, bon, Franz Televisionek bere argumentu handiak e, aterako dituela. Eta ez dakigu nola justifikatzen duten, eh? ze momentu batez aipatzen zen, aipatzen zuten, izan eh? diren hauzi bidez berdinetan, be, iztun kopuruak egiten zuela, mm. behin begiratzen badugu, Uh, korxikan, ze publiko duen Korxikajak eta Iparra Euskal Herriak, bazken finan, irudun mila biztan dira bai batean, zein bestean, beraz, ezta da justifikatuak ez du justifikatzen ez, beraz, mm -hmm. ez da gitzea argumentu erabiliko duten, ez da irabazia, ze uh, guk uh, nahiko ginuke beraz, bi mila amairuko kalte horretainak galde egiten ditugu, baina, bi mila eta amairuan baliudu duen diskriminazioak, bi mila -200 amalauean errepikatu da, bi mila amabostean, bi Eta 2000 ere, beraz, uh, guk, uh, ara, uh, galde giten dioguna Franz Televizionira, lehen bailen uh, zuzendu dezan hori, uh, eta ahal gehio eman ditzan, uh, Franz Troa Euskal Ejiri, uh, Euskaraz uh, emisio gehiago garatu ditzan. Hemengo, uh, Franz Troak zer dio, orta, uh, -Hor Euskal Konfederazioaren uh, autoa izan da, bat pausatzea Franz uh, Televizionen aurka bainan, hemengo langileek zer diote orta, orta? berdas langileendako zaila da ene enpresaren kontra mintzatzea. Bueno, bon, azken urteetan a, mobilizatu direla, eh, bereziki e, udan eta bakantza garaian kendu sizkietenean emankizunak, e, iduriz orain ant, eskualden antolaketarekin ere begitzere laineran direla, beraz, o, ondoko asteetan gerta daiteke ere begauzak mugitzea. Bistan dena, langilegisa ahuntadoz dira gure desmaktxarekin, mena publikoki ezin dute egan, enplegatza hilaren kontrako bat litzatekelako. Mm. Uh, beste galdera bat ere, hor, uh, etortzen zautana, uh, franziako, hausitegiak, beraz, olako erabaki bat hartza, eta argudiatza erganez, uh, ba ez dela eskualdeko kulturaren promozioa uh, franzes telebisap, publiko bati egitea, badu logika. Uh, Frantxex konstituzioan uh, uh, bakarrik hizkuntza bakar bat badelarik ezagutua. Frantxexa zer uh, balio du olako herrekurtso batek hauzi batek. Be, justuki, Franz Televizionen uh, televizita publikoa den ber uh, badu kargu kai bat Eta kargu kai erortan, finkatzen dira, ba, diskriminazioa erikesa, diversitatea, bain bat pundu bat eta oietariko bat da tokiko izkuntzak. Beraz, bere BTBGtan dut e, e, ljalde hizkuntzei e, tokia ememaitea. eta ezpa du e, hori egiten naez nahi du be, bere lana ez duela betetzen. beraz. Bere misioa hori da eta misioa ez du betetzen beraz, auzitegiari zannen da jaitea ea hori e, e, bizikilaia den guk egiten dugun bezala edo, Hori tarazte batekin etxera bidaltzen gaituen denak eta, eta ez den deus aldatzen. Hori hausitegiek ezanen dute eta hausitegieetan diren juieek eta eta baita ere gobernuaren ordezkari izanen den, ordezkariak ere bai denak jokoan baitira, beraz bon, egia ezan beti zaila da, eh, holakoetan batez ere hausitegi administratibuetan, zazken finean e, estatuko egitura batek bere gutx bat aitortu behar duke, bainan Uste dugun bomba, hor badire laski argumentu hien legea ta hien arauak erabiliz, gauzak alda ditezena. Juska Konfederazioak que rambe cela, France télévision kontrako errekurtsua ko et recours judiciaire acidou, bimilata zuen eh uh, be bi debate beraz orain hauzi bat posible, izango da, xigituko duguna ur gorostiega mileska ham. Suri It's at Atsaldeko bostetatik seietana, Arantxa ididarekin, Euskaliratietan! Utsumandoka! Utsumandokan, Aste juntan, Charles Videgaren jinen zaiku Mehe hitzaekin. Mehe hitzoker bat ditola egan aian hitz. Gorkutze ez behaz, derri mehe bat. Dero bada beste lehratetea bat, erraten maita mehatu, enetako ergan haidu zorgoztu. Jean-Jo -Zo Ferrauen kapitalizmoan historioa dela ETA, egin bestiak beste soldata unibertsala haipagei. Bakoitzari maiten diogu boste un euro hilabetero, baina ezken finean, admititzen da, ez dela lan salariatua izanen denenzat. Einaute txamendin kantagintza dela ETA, Egin ikidan astian egun hain segida. Hoinuk Madri lehenbidean espanol anitz meskontentzela francoen goberniek zeramaten jokoekin. Eta han ere intzurik publikoa eta matalos. Itxumandoka yuskali iratietan asti hartez zazpitan, araheda astizkenez lauetan. Itxumandoko! Aztetzken untan sortiak amargutitan aekaren sozketaren bigarren partea eginen dugu eta ondotik izkuntz eskubideen behatukiko aizpea abrisketa gurekin izanen da autobideko bidez seinale ele bakarren gaia aipatuko dugu. di musika mankizuna, hasteat gauetan bederatzietan Bizekin baita isi Larrun bat gauetan aneketan Xuzpialoi! Eta ere... Igande no. gauetan zazpietan oh, Eta bai... Asi nahi... Adio... Bukatzen da itzeta putz emankizuna nik horrekin agortuko zaitu usted, eta uh, ez dut bihar arte eranen, uh, bihar itzeta putz emankizunik ez baita izanen. Oh, bai, hainan lasai, ostigunean izango da eta ostigunean, ostigunean gurekin izanen da Fred Berroet eta gainera sutagartaldearen azken diskoa entzunaraziko dauku. Eta bestalde, horretra zenotzea beti euskaligatiak puntu eus gure webgunea dela eta webgunea hortan itzetaputzen xaila. Ere atseman goduzuela, irratz saioak xailan itzetaputz, hauele hartu duzik klik-klik eta eman gizungu ziak. Nik orten agurtzen zaituzte txaiak euskaligatetan...